И тук моите момчета, <си> Симец и Цанко Мурсалски имаше кратка пауза в нашия подкаст. И то кратка, кратка половин година, май беше. За тишия предбуря. За тишия предбуря беше това. Просто бяхме по различни пътища, едни в чужбина, други с ангажименти и така нататък. Първоначално, като почнахме подкаста, имахме така амбициозната идея всяка седмица да записваме предаване, обаче... Слака. Няма да стане така. Занапред подкаста ще бъде когато, Трябва. тогава. В смисъл, то си идват нещата. Поне но един минуто, път да. месечно ще се надяваме да, да записваме малко умни приказки. Но и на изненадата. Трябва да очакваме. Да, очаквай неочакваното. Може днеска да има два подкаста, утре и една година след това. Николко. Но каквото такова. Сега, М... Днеска сме подготвили една от сериозните теми, темата за работата, за труда, за прехраната. И ще обсъждаме тези неща, понеже е май месец и на 1 май бяхме част от едно шествие, организирано от автономен работнически синдикат във Варна по повод 1 май. Сега много хора си мислят, че 1 май е празник, както така е известен за повечето, празник на труда, но изобщо не са запознати с историята на този ден и каква му е връзката с труда. Накратко ще разкажа историката, тя е доста интересна. 1 май започва да се чества в миналото и за да разбереме защо трябва да се върнеме в далечната 1886 година. Тогава в Штатите... Работниците и работническите синдикати са се борили за 8 часов работен ден. Те са протестирали, искали са нали, 8 часов работен ден и на 1 май тогава е била организирана една генерална стачка в цялата страна, където близо половин милион работници са излезнали в най-различни градове да протестират и да искат 8 часов работен ден. След това, няколко дена след това, в а, различни градове пак е имало такива стачки и протести, като в Чикаго на 3 май става сблъсък между стачкуващите и полицията. Тогава полицията убива няколко от стачкуващите и ранява много други. И в знак на протест против а, полицейското насилие на 4 май е организиран... Още, още един протест и пак се стига до сблъсък между работниците и полицията тогава обаче избухва някаква самоделна бомба, която убива 6 полицаи, и мисля, че ранява няколко и тогава полицията арестува 7 човека организаторите на протеста, които са били анархисти и те те са били арестувани, осъдени по бързата процедура, без никакви доказателства за нищо, просто заради политическите им убеждения и заради активната им дейност в защита на работническите права и на човешките права като цяло. Тогава този процес става изключително скандален. От цял свят хора пишат до правителството на щатите в подкрепа нали, на тези работници и активисти, но въпреки това, четирима от тях са обесени, а... Един се самоубива по време на процеса, а други двама са били осъдени на... до животна присъда. И години след това правителството признава своята грешка и публично се извинява. Което, моля ви се, това е безумно. Това е безумно. Това показва само какво е правителството, какво е държавата. Това е пълна глупост. И така, Работниците тогава по цял свят, няколко години след тези събития, те решават да честват 1 май като ден за солидарност с борбата на трудещите се. И от тогава до ден днешен по цял свят работниците, борещи се за по-добро работно място, за по-добро заплащане, за по-добър живот като цяло, те отдават почет и своята съпричастност към борбата. Към борбата. А не празник на труда, днес почивам и ще едем кебапчета. Не, нищо общо с това, защото повечето хора това си мислят, че е 1 май. И така е, 1 май във Варна се бяхме събрали. М впечатленията ни от събитието много готино беше, с много готини хора. Аз лично съм много така доволен, защото се видях с приятели от цялата страна. Запознах се също с нови активисти за жалост. Малко, но качествено. Да, точно това е. Малко, но качествено. <laughs> Имаше много малко хора на протеста. Смисъл. Автономен работнически синдикат излязоха, освен, нали, с шествие и после манифест в съпричастност, солидарност с борбата на трудещите се. Те изтъкнаха няколко интересни точки, като нещата, които бяха написани и казани, бяха за 6 часов работен ден, 4 дена в седмицата. Това за повечето от вас може да звучи така някакво лудо и невъзможно, но всъщност това нещо е напълно възможно и ще поговорим за това как е устроен капиталистическия строй и работните места, работното време, заплатите и всичко ще стигнем и до работното време, за да ви кажа как наистина може да се организира това нещо и човек общо взето по 20-25 часа седмично ако отделя да допринася за обществото с полезен труд, то всичко ще е окей, okay. не е нужно да са бачка нали, по 8 часа, че и сега не по 8 часа на много места, знаете, който бачка от вас, някои хора бачкат и по 10, по 12 часа дават смени и някои бачкат и 6 дена в седмицата, някои 7, просто пълна експлуатация, безобразие и така нататък. първи Та май във Варна беше готино, аз също поговорих и малко, Елфригано. И няколко рап песни за съпротивата. И така. Малко, но качествено. Това, това малко, всъщност, трябва да сме идеалисти, но също така и реално да гледаме на нещата. Същност съзнанието в момента на цялата планета е такова, че Варна е огромен град, където живеят стотици, хиляди хора. И... Около 360 хиляди по... Официални данни, поне официални с пришелците от селата и градовете са много, 400, да. много. повече според мен. И... Бяхме... Нямахме и 100 човек на това шествие. Много малко бяхме. А за да се променят нещата, трябва да е, да е критична маса. Което означава, че хората, които искат да променят нещо, трябва да са повече от тези, които не искат. Така е. Така е. 100... Поне, поне, поне 60%. <laughs> да. Поне 60% хора. се 51% да са. Те, че надеждата е да станат много, но и качествени. И количество, и качество. Така, да. Не трябва да си правим иллюзии, пред нас предстои един много, много дълъг път, който трябва да извървиме до крайната цел, която е свободата. Обаче свободата за всички. Защото сега нали, отделни единици, ние сме си направили нашите мини локални утопии и по някакъв начин сме приложили а, принципите на великия идеал на свободата в своя живот. Намерили сме альтернативни начини на съществуване, на изкарване на прехраната и така, но ние сме единици. Нужно е тези единици да станат огромни единици. И това не бива да ни отчаива. Много хора нали се отчаиват заради положението на света и векати е баси гадния свят, то е наказание да живееш тук в този свят. Uh, сигурно съм имал много лоша карма в предния живот, че така съм се родил на тая планета или нещо от сорта. Хора, не дейте да гледате така на нещата, вижте го по друг начин. Вижте го, че все едно вие сте дошли на мисия тук. Да. Инкарнирали сте се на земята, в човешко тяло, за да допринесете, да дадете своя принос за реализацията на свободата на всякъде. Да как... разширим съзнанието на себе си и на вселената. А, така... Затова се казвам и съзнание. Пичовете съзнанието. Добре, сега, тук съм записал две-три точки на листа. Първата е за работата. Какво нещо е работата? Сега това е една дума, която аз не обичам, защото работата идва от корена раб, т.е. роб. Работата е нещо гадно. Ние не обичаме работата. <сък> Обаче, това не значи, че сме мързиливци. Това и че не, че не бачкаме, обичаме, и че труда. не се трудим. А, така труда. Труда. труда е нещо различно. Труда е нещо, дето идва от трудно ложеви. Трябва да положиш някакви усилия. Но, знаете, че винаги след като положиш усилия и като получиш плода на труда, тогава е най-сладко. Тогава е най-сладко. Работата е нещо робско, наложено, наложено отгоре, Някакви окови, които са ти сложили. А труда е твоя принос за подобряването на обществото. Всъщност всички ние нали, трябва да си изкараме прехраната. Е, това е нещото, което трябва да направим, за да оцелеем, да се храним. И, съответно, много хора нали, работят, за да си изкарат прехраната. Обаче, а, както казах на работата е робство. В случая, в момента. Властва капиталистическия строй, при който труда и прехраната, те са така организирани, че хората са разделени на две. На управляващи и на управлявани. На шефове и на работници. И всъщност, защо се е получило така? Сега някой ще каже, ами то без шефове как ще стане? Това са хората предприемачи, хората с идеите, хората с ресурсите, защото те са инвестирали, направили са, примерно, фабрика, имали са начален капитал. Нали? И всъщност капитализма обслужва тези хора, които имат най-много капитал, а другите просто бачкат. Просто робуват на капиталистите. И как се е стигнало до там? Как един човек ще притежава, да кажем, мината, гората, реката, за да направи езовирилио? Да, да, В смисъл то оттам идва, че някой а, е предявил право. Искане, и аз не знам как да го кажа, някой е предявил а, интерес към гората и е казал тази, гора е моя. Отишъл и е окупирал. Обаче то как става тази окупация, най-елементарния пример, аз и преди съм го отдавал, това са банда бабаити, които са отишли и са си казали, пул за мене, тая гора е моята, ще се Ако някакви хора са живеели вътре, набили са им канчетата и са казали, махайте се оттука или пичове, вие сега ще ни плащате, защото живеете тука. И ще ни бачкате. И ще ни бачкате крепостни селени или нещо от сорта и така. Разбирайте си в мисъл, О, осъзнайте го това нещо, хора, защото това е безумие. Това не е морално. <съкък> Някой да предяви а, право за собственост над, над планетата. <съкък> и ресурсите. Чакай малко! Шефе! Ало <съща> <съща> <съща> Ало, шефе! <съща> Търсете по мобифона! Е, не може така. В смисъл, значи, ние всички сме съпръкнали на тая планета и то не сме само ние. Не сме само ние. Хората, животните, в смисъл всичко, което живее на тая планета, това сме ние, земляните. Нали? И ако искаме да живееме така в хармония, то е нужно да уважаваме всяка друга форма на живот и да ни и пречем. Някои ще кажат сега за хищниците, те как пречат на другите животни, виж? Това наистина е тяхната природа. Обаче ние сме човеци и ние трябва ли да се сравняваме с хищниците и с някакви такива други животни, като може... Айте, поддържа някакъв баланс, нали? Тя планетата да, си го е... Но, а ние, ние имаме капацитета да, да разшириме нашето съзнание. Наистина, то може да се разширява, може и да се свива хора. Нека да го разширим и да видим малко по-така отгоре картинката и да започнем да уважаваме всички други, защото е така Пича казал ето тая мина е моята и ето аз вече съм напред с материала всичките руди вътре са моите и Другите хора, аз ще ги наемам, те да ми купаят а, родите, ще наемам хората да ми бачкат във фабриката, в завода, да произвеждат някакви неща, ще им давам някакви пари, с които те после ще, произ... ще си купуват а, плодовете на своят труд. Това не е ли безумие? Това е много коварна схема, това е робство, това е работата. И какво се получава? А, получава се следното. Бачкат, бачкат, бачкат цял живот обслужват интересите на другите и за тях трохите от а, баницата, докато някой взема лъвския пай. Ими не е честно, не е честно. Из само да кажа нещо, преди като бях по млад, си мислех, нали, а заводите, това нещо е там, експлоатация на хората, трябва да бъдат затворени, да щупят машините, а то всъщност не е баш така. В смисъл, че машината нита прави роб, завода нита прави роб, правита роб по горе. Завода има хора им достава удоволствие да се работят на поточна линия. И що да не си работят, само че да не бъдат роби, нали? да, си, да, си, да си сътрудят в колектива и, и така. Да дават нещо от себе, и да получават нещо. Така е. да, да. Тя цялата схема е порочна. Смисъл, нали, шефчетата капиталисти, окей, те имат своята вина, обаче ние тук не водим борба срещу капиталистите, ние водим борба срещу самата система и срещу самите институции, които се увековечават ден след ден. Защото те хората, те имат а, така давност, <свят> кратък а, срок на ползване, живеят там 60-100 години и адиос Милс. Обаче а, институциите и самите механизми на тази система, те си въртят вече хилядолетия хора. В смисъл, това нещо продължава хилядолетия и е безумно. На, наистина има тук, там е където хора са създали альтернативи ще поговорим за тези альтернативи, но цялостно в световен мащаб положението е трагично. Днеска почетах една статия, пълно безумие, където в щатите, в заводите, за, в птице, фермите и птицекладниците. птицекладниците хората работят с памперси, защото не ги пускат дори до туалетна. Това е нормално ли е? Това е. В смисъл, това е работата, това е робството, това е капитализма. А, работното време какво става? Хората Края на 19 век с кръв и пот са борили да се извоюват 8 часов работен ден. Сега нашите приятели всъщност и ние се причисляваме към тях. На 1 май излязохме нали, с становището за искане за 6 часов работен ден, 4 дена в седмицата. И това е 130 години е по-късно. И сега ние така нали, просто подхвърляме идеята. То не че ще стани, но идеята е... Нали, да подхвърлиш идеята. Защото вижте какво става, швеция го приеха. Как може да се организира обществото? Обществото може да се организира много лесно, дори и в капиталистическия строй, пак може да се организира така, че да се бачка по 6 часа. Защото реално, човек не може да е на макс 8 или 12 часа да се труди и да тако. Едно, че това е робство и ограбване на живота му. И второ, той, той се измаря. Сега, когато бачкаме, когато вършиме нещо, ние сме активни да кажем 4 часа и след това вече малко пръдваме, издишаме. Не сме така на макс. И... Ако стане така, наистина всеки да допринася за обществото, защото нали, това е идеята, всички трудоспособни хора да допринасят по някакъв начин за развитието на обществото, било то за отглеждането на храната, било то за строежи, било то за дрехи, било то за всякакви неща, ако всеки отдели така по 20 часа седмично, то заедостта, нали, всеки може да си намери работа, няма да има безработица. Защото, примерно, и ни ниша бачка от сутрин до обяд, други ша бачкат, примерно, от обяд до вечерта, или както се разберат хората. И идеята с заплатите, какво става? Ще кажат, ама те трябва да вземат наполовина заплати. Не! Защо да вземат наполовина заплати? Нека да резнем заплатата на шефа! <съква> <съква> <съква> Еми, не, това е! В смисъл, а, нека да резнем заплатата на шефа, какъв е той! Окей, okay, той е шефа, който е казал тук, нали, фабриката е му, аз инвестирах в нея, имах така много пари, откъде ги има, пич. С честен труд ли ги изкара? С труд и пот, Е, ми аз това не, не мога да го вярвам. Няма начин. Няма начин. Сега. Много интересна книжка четох, а аз и още я чета, за Испанската революция, където по време там на фашистския преврат. Хората са останали без правителство, правителството е дигнало ръце и хората сами са започнали да се организират. И в началото добре, че са били синдикалните организации. Добре, че е бил СНТ, това е Конфедерацион национал Дел Трабахо, най-силният работнически синдикат в Испания, който е анархистски синдикат и в него членуват много работници. Испания просто 60 години предварително преди тая революция, тя е имала идеологическата основа и съзнание, за да предприеме тая стъпка и революция, революционна промяна. Те са били организирани по професии Те са знали какво да правят Как да го направят И не са го правили съвсем автономно и самосиндикално Ами са го направили в съгласие С другите Примерно различните там производители Да кажем в металургията В земеделието те не са оставили хората примерно така както конкуренцията прави, който не може фак оправя се. Не, те са оптимизирали нещата като примерно малките предприятия, които са били недостатъчно ефективни, затворили се но са прехвърлили техния персонал в общи големи заводи, фабрики, предприятия, където са колективизирали производството и сега ще кажете, о, хе, о, то това е комунизма, нали? Да, това е комунизма, обаче истинският истинския безвластнически комунизъм. Не, това е от СССР, където е държавен наложен с сила. Малките производители, примерно за търговци, малките земевладелци, са били поканени да се включат в работните колективи. Ако са искали да се включат, те са се включвали. Ако не са искали, колектива ги е оставил да си съществуват като единственото условие е било специално при земеделците да отглеждат толкова земя колкото сами могат да си отгледат без да има неемен труд това е било нали, като условие поставено от колектива ти гледай земя, колкото можеш да гледаш сам, със семейството си няма проблеми, сам си А без обаче да не имаш хора защото неемният труд, там точно идеята е, че се смятат, това е робството работата, работата, неемен работник и какво е станало? За една година, значи от 36 до 37, производството почти във всички а, сфери се е вдигнало, оптимизирало се, а, въвели са нововведения, там технологични комбайни, в заводите, там машини, всичко. И това е в военно положение, като се има на предвид, че те в същото време а, са изпращали припаси на фронта. Изпращали са хора на фронта, които нали, да се бият, а не да се трудят. Но в същото време те са вдигнали доби, добивите на различни култури. А знаете, в Испания там е суша и каманак навсякъде. Ако не знаете, аз да ви кажа, бил съм там, каманак, много зле, много суша. Обаче хората са разорали, напоили и каквото там не трябвало да се направи. Колективите просто са поженали много голям успех. И същевременно, малките древни собственици, които са били, те също така са били подпомогнати от колектива, като колективът е изкупувал тяхната продукция, за да покаже, че наистина го е грижа и му пука. Това е акт на солидарност. И по този начин те хората са подкрепали и ни други. Изкупували са продукцията от независимите търговци. Единственото, което е било направено на сила тогава в тая революция, те са взели а... земята на... Едрите земевладелци на шефчетата. <същ> на рубовладелците, дето са казва. Те даже а, не са я зели, те у нея са избягали. Те са били, всъщност поддръжници на Франко и като е станала революцията в областите Арагон, Каталония, Леванте и част от Кастилия, те, те са били а, главно анархистки. Имало е общ фронт, антифашистки фронт, в който участват анархистите и част от републиканците, от старото правителство и разни комунисти, сталинисти и всъщност, за жалост, той идеал, който там е бил реализиран на практика, е бил убит. Бил е убит както отвън, така и отвътре. Отвън, защото Франко, с помощта на Хитлер и Мусолини, бомбандира, изпробват си новите уръдия, подготвяли се за Втората световна война, пичовете, тествали са някой друга бомба и самолет, Другото, което е, Франция, Англия, там великите сили казват Испания, не, под карантина, нищо няма да им а, помогнем, даже няма да, хората са искали оръжие, няма ли са оръжие? излизали са на фронта, 7 човека с една пушка и то някаква стара, въздушна от Стрелбищата, заяви, това е базик за Стрелбищата, но така е, няма ли са оръжие? Стали не пратил оръжие. нали, да подкрепи, антифашисткия фронт, но какво е станало? Сталинистите с републиканците забиват нож в гърба на анархистите и забиват нож в гърба не само на анархистите, ами на колективите, които са били създадени в селата и в градовете и навсякъде. И всъщност отвътре и отвън това нещо е било смачкано, защото това нещо дава лош пример на света. Как нещата могат да бъдат организирани по един етичен и наистина човешки начин. Братски. Да се грижим за себе си като семейство. Те са организирали производството, разпределението, на места са премахнали парите, на места са имали дажби, на места са имали някои неща да се ползват неограничено. В смисъл, тя това е идеята. Но не, като тук, примерно, ТКС. се. Това правя на човека си имал там коне, земи, и давай ги тук на теясе. Не искам, да няма, не искам, бой. Ето, е за това става. Това е разликата. Защото много хора казват, вие пичове сте такива някакви от соца комунисти, комуняги. Не, ние сме анархо комунисти. Mm -hmm. Ако ще трябва да слагаме лейбъл. Защото комунизъм, какво е? Комунизъм наистина е наистина една красива идея и основният принцип <към> това е социално-економически, политическа идеология, схема, при която от всеки според възможностите, за всеки според нуждите. Това е идеята, нали, на комунизма. И тук малко се отклонихме от темата за работа, но то е много интересно. Значи, 19-ти век възникват две течения. Едното е на Карл Маркс, който е вървал защитник на държавния комунизъм, който каза, първо трябва да вземеме властта, да има диктатура на пролетарията, и оттам да въведеме постепенно комунистическия строй и ролята на държавата да отпадне в последствие. Докато Михаил Бакунин, той е виден анархист от Русия, е казал, че винаги когато има власт, държава, такова управление отгоре надолу, никога няма да се стигне до комунизъм, до истинския безвластнически комунизъм. И тогава е имало така големи дебати, дискусии, битки словесни и не само. Та, да знаете, са равни, ама... някои са по-равни, да, е казал Джордж Оруел. <laughs> така че комунизма на Русия не е комунизъм, това е държавен капитализъм. Е, това е. И <clears throat> сега, какво става по света? По света във Франция в момента, не знам дали сте запознати, но Франция гори. Март месец започнаха бурни протести. Хилядни милионни дори по площадите Заради а, трудовата реформа, която предприема френското правителство. И тази трудова реформа е в ушърб на всички трудещи се и в подкрепа на корпорациите и на бизнесите. Извънредният труд а, няма да се заплаща, хората ще могат да бъдат уволнявани много лесно, без някакви сериозни такива нали, а, причини. Но много са нещата, там също за 35-часовата работна седмица ще бъде променена И тогава във Франция става лудница В смисъл много хора излизат, студенти, трудещи се всякакви и протестират И това нещо продължава и до ден днешен Като това нещо наподобява както беше движението окупирай Окупай Уолл Стрит Индигнадосите в Испания преди няколко години, като бяха тамошните окупации на площадите и протестите и интересното е, че това движение набира голяма сила и освен че те протестират против тая реформа и искат отмененето и спирането и на площадите се заражда то не е нова идея и нов начин на функциониране то е това нещо, което ви го казах в Испания. Идеята е да преминем към пряка демокрация, към самоуправление. Там се обсъжда, хората сядат, асамблеи, говорят, разискват различни проблеми. Както за работата, така и за цялостната организация а, на живота. И освен във Франция това движение тръгна и по цял свят. Като 15 май беше обявен за... В България. България не е 20-30 човека, в София. Тук сме добре за това. Тук да, е работите тук... идват по-късно. Тук е Но смисъл искам да кажа за 15 май. Тогава беше насрочена така наречената будна нощ, която даде тласък точно на тази инициатива да се разискват альтернативите на капитализма, организирането и започването на тези инициативи. И по цял свят 15 май беше точно такъв ден за срещи, за сплутяване на различни хора с тази идея за свободата и свободния начин на организиране. В София се почете това нещо, така събраха се хора, поговориха, не сме били там, но ни казаха наши приятели. Който се интересува, всъщност, може просто напишете в Google Будна нож, Франция, ще излязат много линкове, сайтове, информация по темата, напишете Франция, протести, трудова реформа, пак ще излязат много неща. Информирайте се за тези работи. Защото наистина интересно е и се заслужава да бъдем будни, осъзнати, информирани, информирани и най-вече смисъл да действаме. Какво може да направим ние? Как може да организираме нашия живот? Информирайте да... и хора около вас. Защото има някои хора, нали? Трябва да е начален тласък. М да, и се изключайте телевизорите, защото революцията няма да бъде излъчена по телевизията. Както тези протести и излизане във Франция, нищо не е отразено в масовите медии. Нищо, мълчание. Един-два пъти са пуснали някакви кратки кадри и то да покажат, че о, там бия, има сблъсъци с полицията. Ами има, защото полицията се опитва да изгони хората от площада и ги би и мята гранати с сълзотворен газ и, и хората са противопоставят против полицейското насилие. Много ясно, че ще има сблъсъци. Хората са излезли на площада. По площада е мястото, където народа се събира, нали? То е обществено място. Защо ще ги гонят? А, едно време в Гърция така се събирали да обсъждат на площада Та е. въпросите. Точно. Това е идеята. И показват само кадри, където те протестиращите са вандали, щупиха това, запалиха полицейска кола. А, И, види, защо? Анархизъм, настан... анархизъм на страната. е хаос. <къл> Хора, не се излагайте, Казал съм го не веднъж. Това е brainwash, mind control, промивка на мозъка. Анархията не е хаос. Анархията е без господари, без владетели, без потисници. Тоест, свобода. И как ние свободно може да организираме живота си? В смисъл, аз сега ги говоря, те работи, нали? Повечето от вас са съгласни с тях, че наистина експлоатацията на труда, на работниците е брутална. Малцина е брутална. са щастливците, дето да искарат малко повече хартия, и то за сметка на какво Те си знаят Но Ще кажете да, обаче Какво да направим? Как, как да си изкараме прехраната? Прехраната може да бъде изкарана По най-различни начини Примерно аз мога да споделя От личен опит как аз си изкарвам прехраната Альтернативно, защото да не е само да ви чета теория А пък да, да съм само въздух Под налягане без никакво покритие Не, хуй бачкаш за вод. То, то няма лошо да бачкаш в завода, в смисъл те заводите за това са направени, да са бачка и да се произвежда. Както да, ви казах, нали? има си, а, човечеството си има нужди от дадени неща и е нужно да се правят. Просто всеки може да отделя по няколко часа и наистина да допринася за общото благо. Но в случая нещата са много далече от идеалната картинка, която изглежда като една просто чиста утопия, но щом съществува като идея, то съществува. Знаете го, това от мене. Относно лично аз, как си изкарвам прехраната? Бачкал съм на трудов договор много малко. В трудовата ми книжка сигурно имам там 4-5 месеца. Повечето пъти сме били в сивата економика. Лошо ли е сива... лошо нещо ли е сивата економика? Сивата економика не е лошо нещо. Даже е много добро нещо, защото зависи как се договориш всъщност. Защото иначе държавата те ограбва с данъците. Не веднъж съм казвал, данъците са кражба. Който не вярва, слушайте старите предавания. Там съм му обяснил подробно за данъците, защо са кражба. Няма да се повтарям. Същност аз обичам да се повтарям, но нека сега да говорим за работата. Мани да се потритеш. Да. И така, сива економика. Бачкал съм тук, да не... Бачкал съм неща, които ми харесват. Бачкал съм неща, които ми харесват. Това е едно основно нещо, защото много е гадно да правиш нещо което не ти харесва, нали? Окей, то не е, винаги ти харесват нещата, даже и те, дето ти харесват, като ги правиш много, много ти умръзват и ти идват повече, но хубаво е, когато правим нещо, ние да го правим с страст, с емоция, защото то тогава става качествено, става перфектно. Примерно бачкал съм в онлайн скейт магазин с писание, където беше супер. Скейтър съм, карам, занимавам с такива неща и с удоволствие правех това нещо, което съм го правил. След това бил съм, живял съм по ферми, занимавал съм са малко с биоземеделие, с производство на хляб, бачкал съм в фурни в Швеция, примерно, с сини йоги там също сива економика, парички чисти, земаме си, бачкане окей, аз съм се договарял за условията на работа. Значи най-важното е, когато бачкате вие да бачкате като суверенен индивид какво значи суверен? Суверен значи ти да си сам господар на себе си ти може да се договориш с някой работодател, нали? В капитализма живеем, има работодатели. Може да се договориш с някой работодател и да кажеш, окей, ти искаш да свърша това, това и това, тази работа, да произведа това или да извърша тези услуги. Аз ще го направя, нали договаряме се за какви пари, ти какво даваш, аз какво искам, ще можем ли да стигнем наистина до сделка и аз ще си го свърша по моя си начин. Важното е нали крайният резултат. Нали? Това е като суверенен индивид. Не да те вкарват в коловоз и да кажат сега, от 8 до 5 ти ще стоиш тук на това място, без значение дали имаш работа или не. Това е кражба, кражба на вашия живот. Разбирате ли? От 8 до 5, без значение дали имаш работа или не, ти ще стоиш тук, аз ще ти платя. Окей, okay, добре, мазка съм свършил работа за какво по повече да стоя. Нали? Примерно, някои хора са по-бързи, някои са по-бавни. Окей, okay, това е индивидуално, няма какво да го гледаме, но. Аз свършвам работата и си заминам. Договарям се за извършена работа или нещо. Сега някой ще каже, да, обаче дадени работи там просто изискват стоене, Окей, да, така е. Наистина. Има и такива неща, където, примерно, в магазина трябва да стоиш от сутринта до вечерта. Но това е друг вид договор. Договаряш се. Важното е ти да бачкаш като суверен индивид. Другото важно нещо, което лично за мен аз смятам за много важно, е бачкането като суверен индивид в Сивата економика, защото като анархист аз отричам държавата. За мен държавата е един апарат потиснически, който само ограбва живота на хората и смуча от кръвта им и, и това е. Затова аз не искам да допринасям за тях колкото се може повече избягвам каквото и да Сива економика, данъци, си. фактов. Да не храним паразитите. Да не храним паразитите, защото те, те, те паразити съществуват, защото ние ги храним. Ние им позволяваме да съществуват. И колкото повече хора се осъзнаят за това нещо, толкова повече е, ще спрат да ги хранят и у нея накрая ще минат на гладолечение. Обаче е то в един момент, ще умрат от глад. Така Системата работи, защото ти работиш. За нея. Ти работиш за нея. Да. Системата работи, защото ти работиш за нея. Спри да работиш за нея, работи за себе си и за твоите приятели, за твоята общност, за цялата планета и тогава нещата ще са по-друг по -друг начин. Та, така де... Дай, е сега петля. <съща> <съща> и, и така... Бачкане като суверен индивид, как се изкарва прехраната. Може да се изкарва по най-различни начини. В случая, нали, аз се занимавам се с някакви неща, извършвам услуги на приятели, правя някакви неща за тях. И обменяме, било то хартия. <съща> Банкноти, това е банкнотите, сала баба, чиста иллюзия, обаче са нужни в този стат, защото хората са приели да вярват в тази иллюзия. Но обменяме, било то хартия, било то някакви продукти, услуги, помагаме си взаимно. В смисъл, аз помагам на мои приятели, те ми помагат на мен. Дали, примерно мога да правя някакви неща за хапване за тях. Примерно продавам, някой път подарявам, те ми дават други неща. Занимавам се с йога. Като, това е много интересен проект, в смисъл искам да споделя за него, защото като започнах да го правя, тогава много зарибен бях с йогата и, и, и още съм, но като цяло това е друга тема Там за ведическата култура, че не я споделям част от нещата, даже голямата част. Но тогава не исках да взема пари за йогата, защото това е, това е знание. си е на някакъм адрес да ти иска пари. Дай тук ще те просветя хиляда ле една мантра. Ти отворя чакрите. <съкължи> <сължи> Хора, това са bullshit работи. Значи, за такова нещо не може да искаш пари. И, и плюс това аз съм с анархистските идеи и иде, иде, иде, идеали и тогава реших окей, okay, нека да го направим така. Икономика на даровете. Това е една альтернативна форма на икономика. Економ... Аз давам нещо от сърце, хората дават нещо от сърце. Няма нищо задължително, разбирате ли? В смисъл идеята е да има обменна енергия да се върти. Примерно нашите, ще, ще водя йога, занятия и някакви неща там, примерно ще им помагам с товато мога. От своя страна те са свободни да, да ми върнат жеста с каквото им дойде. Било то с хартия, било то с... Много а... ягоди. Да, много са кефа, когато някой ми направи нещо различно, освен хартията, като ми примерно донесе нещо да подчерпи или да, whatever, в смисъл не е нужно само да е до хартия. И ето така може да се организира, нали, един живот. Случай нали, сега от финансова гледна точка, моя живот е доста ограничен. Доста ограничен. И ще ви кажа защо. В смисъл, аз сега, нали, правя някакви неща, изкарвам някакви пари, но още за живея с 200-300 лева на месец. Това е с което живея. И още на времето, докато бачках и в офиси, и в, в, в, в фурни, и напред и назад, тогава осъзнах, че времето, което продавам, е времето на моя живот. И за мен най-важната валута е духовната валута и това, духовната валута се състои от две неща от времето на вашия живот и вниманието къде насочвате вниманието си през времето от вашия живот. Това са двете най-основни неща, защото замислете се, ваше живот е времето с което разполагате. Аз исках да имам повече време за себе си, да обърна време за моите така сърдечни пориви, купнежи, да направя някакви неща, да се забавлявам и не само, в смисъл да свърша някакви неща, имал съм нужда. И затова си казах, окей, пич, аз сега ще бачкам по-малко, как мога да си организирам живота, че да бачкам по-малко. Ами, като спра да консумирам Като намаля консумацията си защото няма как да спра да консумирам Но ограничих консумацията си само до храна И сметки, примерно там За ток, вода и интернет Това е, точка Няма барчета, дискотеки и такива работи Пътувам на стоп и така нататък Това е фриганския начин на живот Той, не, той е окей okay за мене, за други хора не е защото, нали е смисъл Някои хора имат различни виждания за живота И, и се напълно прави За себе си Специално по хората с семейства, с деца, този начин на живот пак е приложим, не в екстремния вариант, който го прилагам аз, въпреки че екстремното за вас, за мен е среда и център. Това е малко относително, но когато ограничите вашата консумация на продукти, тогава ще са ви нужни по-малко пари и съответно ще може да отделяте по-малко време. От живота си, за да бачкате може да минете на половин в работен ден, може да минете на някакво часово бачкане. Ако сте достатъчно креативни, вие ще може да измислите как да се организирате нещата, така че хем да правите нещо готово за хората около вас, хем и да си изкарате прехраната, може да стартирате биоферма. Примерно, защото много хора търсят, разбирате ли, аз търся. Отивам на пазара и само някакви пръскани баклуци с отрова. Еми неща ли хора, искам да се хранят добре. Бих дал пари, за да се храня добре. И когато имам някой приятел, много ясно, че ще си купя от него. Колкото и да нямам, смисъл то, идеята е да има връзка между потребители и производители. Когато се премахнат посредниците, тогава и цената става по-низка. И е нужно да се подкрепят такива инициативи. От една страна, вие нали, хем не трябва да допринасете за развитието на капиталистическата система, за увековечаването на държавните структури и властнически такива деспотски режими. подкрепете альтернативните проекти. Точно тали като мрежа. Съпросът, ти няма да дадеш пари на този приятел, който има биопродукция. Той ще дой на йога, няма да ти даде пари. Да, или ще му набрая да... И в този момент погади. парите ще отпаднат. И ето. Да, бе, да, смисъл, това е значи крайната гара. Крайната гара, към която сме се насочили. Всички ние да осъзнаем, че сме едно семейство. И... Всеки да помага кой с квото може, бе, хора. Да не искате пари, а, когато отидете на гости на майка ви и тя да ви почерпи с храна, плащате ли и за тая храна? Брат ви и сестра ви, когато ви научат на нещо, примерно научат ви да карате колело, да, да карате колело или да купаете в градината или да поправите колело. Когато ви научат на нещо, вие плащате ли им? Не. Когато вие направите някаква услуга на тях, искате ли им пари? Идеята е точно това в един момент да стигнем до там. И тук от известно време тая мисъл ми се върти в главата. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Ганди го е казал. Значи, Ние ако, искам да, ако искаме да видим тая промяна, ние трябва и да живеем с тая промяна, да действаме спрямо тая идея. Нали? Не само да ги говорим нещата, но наистина на практика. Защото на теория всички сме много добри, всички сме много големи, супер философи, пуснахме си бради, дълги коси и сме супер за снимка и за приказка. Ама като прее до Екшън Да запретнеш ръкавите и наистина да направиш нещо Да подплатиш Той идеал с действие Е това е нещото което липсва на хората Щото нали, много хора имат знание Обаче не действат Да знаеш и да не действаш Значи да не знаеш Това е Тъй че Може да се организират нещата альтернативно и е нужно да се организират альтернативно. Нужно е да се създават а, както ти каза, мрежа, приятелска мрежа. В Испания, колективите. Хората са се събрали колективно, защото ще копаят нивата. Ами, 10 човека имат 10 ниви и примерно ще им трябва 10 трактора. Ами, не, айде, събираме ги един трактор. В смисъл, идеята е, идеята е следната. Да си помагаме взаимно. Защото колкото повече се събираме, толкова по-лесно става всичко, разбирате ли? Колкото повече енергия се вложи в нещо от повече места, толкова по-лесно се свършва това нещо. Защо преди е може, ощо да може и сега. Може и, винаги Раста, може. Това ми разказва един път, лика, като млад минавам през едно село и глядам много, много хора около нещо като къща. И питам там един възрастен човек, какво става тук? Що цялото село тук? И тоека е къмшията, строим му къща. Анархия човек, в действие. Човекът си купува само пироните за къща. Всичко друго е от хората. Е, и това след това е. той отива да строи на кумшията си къща и така. Е, е това е. Хора това го има. Това го има в... и в нашето минало го е имало. <сък> това е анархия в действие. Самоорганизация, самоуправление, солидарност и взаимна помощ и подкрепа. Е това не трябва. наистина. Който иска да се организира, примерно може да се направят есенциалните неща, същност, за съществуването са храната, жилището, дрехите и компанията. В смисъл, ние ако почнем наистина да се организираме, да вложим някакви средства, капитал, просто да започнем нещо, кой с каквото може, да правим някакво производство и да имаме мрежа от сапортари, от хора, които ще ни подкрепят. Това е изключително важно, да има взаимопомощ. Защото няма ли взаимопомощ? Окей, ние ще произвеждаме това Нищо. Конкуренцията ще ни уби или... или аз не знам какво. Ще станем, ще станем капиталисти. Трябва да се конкурираме с другите, да мачкаме, да такове. Не, нека да го правим за нас и с любов. И, и да подкрепяме такива инициативи. Разбирате ли? Изключително важно е. М искам да кажа, всъщност, за хората, е, които бачкат в капиталистическия строй и примерно в фабрики, в заводи хора, организирайте се говорете с вашите колеги сформирайте синдикати синдикати по професии по работни места сега ще ви кажа да проверите и в интернет автономен работнически синдикат това е истинския Синдикат, който е организиран на анархистични принципи. Български синдикат. А не като те, където са. как беше? Тренчев, ли му беше името, но някак не се бе, и те, не, не, не. Това са някакви простоти, организирани от държавата, имащи за цел да отклонят малко напрежението Забават и налягането, очите. да замажат очите на работа. Това са постановки хора. Достатъчно осъзнати сме, за да съвръзваме на тези трикове. Няма се излагаме. Ако има синдикат, то е нужно наистина да бъде работнически синдикат който е организиран от самите работници и така да отстоявате правата си примерно бачкате в дадена фабрика и шефа ви кара да бачкате извънредно но не ви плаща какво правим? Стачка, блокада, барикада! Еми, Бари <си> това е, спираме да бачки и ви казваме, шефе, сушик по. Няма, <си> не ми е това номер. Ще, вече ти ще слушаш. <си> да, това е, това е положението. Ние Оп. ще свършим работата, но и ти ще ни плащаш. не Ни ли платиш, спираме, залостаме вратата. И, и трябва да има работническа солидарност. Солидарност между трудещите се, не. А, а те ще ме уволнят и това и онова. Това са такива каунтер-страйкъри, дето ги наричат, които са против стъчкуващите. Ами, не се излагайте, хора, нека не пада съзнанието толкова до... ниско. Ако сме обединени, няма да бъдем победени. Е това е. Хората сплутени никога няма да бъдат победени. Подкрепяйте се взаимно и говорете, говорете на колегите, говорете и действайте. Действайте. Когато нещо, аз като бях в Швеция примерно, бачках с йоги, готини хора. Йоги, йоги е във фурна капиталистическа. <съща> <съща> и в началото, айде бачках много, защото още не бях научил рецепти, там някакви сладкиши и чудеса. Бачках по 10-11 часа и след това като ги научих, пак бачках по толкова. <съща> с пък, правих много повече неща и в един момент викам, шефе, слушай, какво сега? 8 часа шебачка ми, нали? извоювахме даже 7 часа, 7 часа бачкахме. 7 часа, че и си бяхме извоювали там отколко до колко ще спреме да хапнем за закуска и за обяд. Защото ни отиваме да си изкараме прехраната, нямаме време да седнем да се наедем. Е това е работа ли Да, това е работа. Робство. <сíns> <сíns> това е много зле. Отиваш да си изкараш прехраната, не може да седнеш да се наедеш като човек. Но за какво бачкаш, нали? Бачкаш да се наедеш, ве братче. Ако не можеш да се наедеш, това е това? Безумие. What the fuck така че тогава с пичовете от фурната се организирахме и казахме Шеф е слушай сега, ние нали, бачкаме им, имаме си там а, нали, някакви неща да направим за дена да кажем там пайове, хлябове, чудеса правиме ги обаче си разпределяме ние кога, какво ще правиме от нас искат да ги направим ние се организираме процеса, кога, какво, как и почивките си организираме и всичко стана добре и така е okay. Смисъл, всички като, като го казахме нямаше тън пън окей okay. Много добре. Ще даже и заплатите ни дигнаха после. <сък> защото помагахме, не ни... ни... сме искали да ни дигат заплатите, но понеже бачкахме добре. Бачка ми е надъха, но с ентусиазъм, защото ни е кеф. <сък> и така, поощрение имаше. В началото нали, там за работата, за часовете се дърпаха, ма като казахме всички те и тъй, няма начин и това е. Няма начин да няма начин. <сък> Така че организирайте се. Вижте и в Google автономен работнически синдикат за работниците, които са унеправдани. Може да потърсите подкрепа от тях, ако нямате ваш синдикат. Те могат да ви подкрепят с квото могат. Значи... Най-важното е вие сами да си помогнете хора, вие сами да се самоорганизирате, било то в капиталистическия строй по някакъв начин синдикално да извоювате нещо, защото на Запад хората за това са по-добре, те са имали революции, те са имали борби, проляли са кръв дори и то много, за да сега да имат примерно 6 часов, 7 часов работен ден, добро заплащане... Много са факторите нали, за техния напредък, както и колонизацията, но всъщност колонизацията е обогатила богатите, не е обогатила бедните работници. Бедните работници са обогатили с... с действие. Мисля някои хора, а тук в България не е добре аз заминавам за примерно, Англия. Ама те хората са борели да го постигнат това нещо, Също, вместо да влагаш енергия в заминаването в някоя друга държава, нали, ари има частни случаи, но по-добре тази енергия да направиш тук в България да е, да е така, като там, където искаш да отидеш. Абсолютно, това е. В смисъл, без изходица, наистина някои хора бягат. В смисъл, това си е индивидуално решение. Аз съм бягал, аз съм бачкал, е симеца и той сега се върнал в Холандия. Ама. Ма идеята е да не отиваш, за да бъдеш роб в друга държава. Защото ти можеш да си роб в собствената държава, да, можеш да, да. отидеш да си роб в Англия, което ни променяш нищо. Не е това целта. посели да се обогатиш, ела, приложи нещата. Точно това е, аз отидох в Испания, примерно, живях в комуна в биоферма, видях как стоят нещата, хората там наистина самоорганизираха, са бам-бам различни колективи, активни хора. Дойдох тук, исках да го приложа на практика, ами вече получава се, долу-горе, някакво локално, мини-утопия съм си създал тук от 4 години и действам, действайте и вие хора. Било то във фабриката, в завода, във вашия си бизнес, където и де. Нека наистина да минем отвъд този край, негоизъм и борба и такова. Борбата срещу властта. Обаче помежду ни, нека си помагаме. И да се организираме наистина альтернативно. Кой както може. М какво друго? Нещо ми се въртеше много в главата, но ама... Минути. Няколко минути ми се върти само едно нещо. Солидарността между хората е нашето оръжие срещу властта. Солидарност му е майката хора. Това е. Еми, добре поприказахме. Разпространявайте подкаста. А, така, да, смисъл, ако са кефите на това дето ви дрънкаме, дрънкайте го и вие на другите или го пускайте, споделяйте. Ние говорим, идеята е да, да споделяме, да обменяме неща. Така че оцеляването ще го оправи себе по някакъв начин. Ще оцелем, но нека да не оцеляваме. Нека да процъвтяваме. Да, това, е. Е, това е идеята. Работническа солидарност. Всъщност не. Ние сме тук колектива на бившите работници. Може да сме трудещи се. Някои... Важното е да си помагаме хора. И наистина да, да живеем свободно. Да действаме свободно. Ми. Аз съм дотука. Стига толкова за днес. Да. Другия път, като, като дойде, ще разберете кога е. Много, много поздрави от, от нас за вас. Любов, свобода, солидарност, най-хубавите неща. Грижете се за себе си и за хората около вас. Адиус. Чао,